sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba fa ya ibadallah ittaqullah oṣīkum wa iyyaaya bi taqwallah faqad fāza almuttaqun Muslimin dan muslimat rahimakumullah seperti benar biasa mudah kita sama-sama mustakahkan surah al-fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat al-fatihah a'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Mandi kiamat dini. Ia kena awal. Ia kena setengah. Ijin al-siratulmustaqim. Siratul-ladina amtanihi muzilmabuduhihi walattalim. Amin. Muslimin Muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wedi malam ni dah begini. Salam salam. Salam bersama. Mudah-mudahan Allah mengkalkan taatan kita kepada Allah SWT Dan juga dianugerahkan kepada kita sifat yang sabar Dalam menjalani kehidupan di atas Mugini sebagai hamba Allah Yang penuh dengan dugaan dan juga cubaan Muslimin dan Muslimat Rahimah Kemullah Malam ni kita nak membicarakan berkenaan satu tajuk Dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan uh, tambihul ghafilin Kerangan Abu lays as samarqandi yang bicarakan berkenaan dengan bab uh, mengabaikan dunia atau menolaknya mengabaikan dunia atau menolaknya dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu lays as samarqandi dengan sanad daripada zaid bin sabit yang berkata bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat bayyinatuhu fil akhirah man kanat niyyatuhul akhirah jamaa Allahu syamlahu wa ja'ala rinaahu fi qalbihi wa attahad ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat niyyatuh ad-dunya faraqallahu alayhi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi lah. yang bermaksud Daripada Abu Rais as samarqandi meriwatkan dengan hadis Daripada Sanad Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Sesiapa yang niatnya Sesiapa yang niatnya kepada akhirat Maka Allah akan menghimpunkan baginya semuanya Kata Nabi siapa yang niat akhirat Hidup kat dunia ni apa pun yang buat di niat akhirat Dia nak pergi kerja di niat akhirat dia nak bangun tidur bangun tidur tu niat akhirat bila bangun tidur tu niat akhirat dia akan baca doa bila bangun tidur tu niat nak bangun tu bangun untuk akhirat dia akan buat semayang fardu subuh bila dia sebab semayang fardu subuh niat makan dia niat akhirat dia akan beringat kepada Allah Subhanahuwataala dia nak pergi kerja dia niat akhirat dia akan buat pekerjaan dia untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahuwataala Maka Allah akan menghimpun baginya semuanya Kalau dia niatkan sesuatu benda Di dunia ini, dia buat ni niat kerana akhirat Kerana Allah untuk tujuan Nak pergi ke akhirat Maka Allah akan menghimpunkan dunia untuk dia Tak payah nak cari turut-turut sangat Jadi akad usaha seperti biasa Tapi Allah akan menghimpunkan bagi dia Kehendak dekat dunia Allah akan tunaikan Dan dia akan dijadikan kaya hatinya Ha, Masuk kaya ni tuan-tuan bukan kaya dunia Kaya hati dia cukup Apa yang ada yang Allah bagi ni cukup ha, Dia tidak haus sentiasa Dapat banyak pun cukup, dapat sikit pun cukup Ini dapat sikit tak cukup, banyak pun tak cukup Sebab kita niat mencari satu benda tu bukan kerana akhirat ha, Kerana kita nak memuaskan hawa nafsu kita Maka dia takkan cukup Maka bila kita niat kepada akhirat, Allah akan kayakan hati kita. Kaya maksud kaya hati kita itu, Allah akan cukupkan apa yang Allah bagi pada kita. Dan datang kepadanya dunia merendah diri. Secara tak langsung bila kita dah buat sesuatu dengan niat kerana akhirat, dunia akan datang kepada kita dengan rendah diri. Allah akan tundukkan dunia ni. Keperluan-keperluan dunia ni datang pada kita ni dengan mudah. Ha? Tak susah, sebab yang sikit pun cukup Yang banyak pun cukup ha? Tapi kalau kita buat kerana keduniaan Kita nak memuaskan hawa nafsu ni ha? Dunia akan Jual mahal pada kita Bila jual mahal pada kita, nafsu semakin berbuat Membuat-buat Kita nak capai sesuatu Akhirnya, bila kita nakkan sesuatu Kita gilakan sesuatu Kerana kita tinggalkan akhirat Maka akan terkorban akhirat ha? Sebab kita gilakan Terima kasih kepada dunia Dan sesiapa yang niatnya dunia Buat satu benda ingat dunia Bahkan nak buat satu program Di masjid pun ingat dunia juga Nakkan kepada dunia Nakkan nama Nakkan pangkat Nakkan keuntungan Nak buat amal akhirat Dekat dunia ni tuan-tuan Dekat masjid, dekat surau, nakkan dunia juga Nak orang sebut Nama dia setidak-tidak takkan buat saja, takkan tak ada untung eh aa, ingatkan dunia juga apabila niatkan kepada dunia maka Allah akan menceraiberaikan urusan dia, hancur urusan dia ha, sebab bila dah niatkan dunia ni tuan-tuan, semua yang menghalalkan segala cara apa pun boleh buat ha, banyak benda ni tuan-tuan bila niatkan kepada dunia banyak benda yang tak beres eh ha, Bahkan kalau kita niat keduniaan Kepada untuk didik anak juga Didik isteri juga Ingatkan kepada kita nakkan keduniaan Supaya anak kita ni jadi orang yang berpangkat besar Anak kita ni orang yang kaya raya Isteri kita ni akan dipandang oleh masyarakat Orang yang hebat, orang yang cantik Niat kerana dunia Maka akan hancur cerah beran Walaupun nampak macam steady ha? Ha, Tapi di sisi Allah ha, Di sisi dia tidak ada ketenangan hidup dia Sebab Allah Dengan sebab niat dati itu Kerana tidak kerana Allah Allah akan menceraiberaikan dia Sebab tidak menunaikan hak Allah Dan menjadikan kemiskinannya Selalu membayang di ruang matanya Oh tuan-tuan Dia ni projek ni dapat Dekat-dekat 3 juta ni pun tak cukup lagi ni eh ya, Tak cukup lagi ni Allah akan membayang-bayangkan pada dia kemiskinan Sebab niat dia atas dunia Bagi orang yang niat akhirat ni Tak apalah, ni pun cukup Untuk agian anak aku sekolah bulan ni, okey lah. Cukup Cukup Berapa ramai tuan-tuan Mak ayah dia dulu potong getah kelapa sawit Anak sebelah orang, anak dua belah orang Tuan-tuan, anak semua berjaya universiti Semuanya berjaya eh, Gaji kalau nak ikut seribu tak cukup kau nak kira lah gaji mak ayah yang kerja Potong getah dulu, bukan sekarang ni Sekilo berapa bulu ya. Tak cukup Tapi berkat, niat potong getah atau Bukan niat Nakkan kaya raya Nakkan, nak, Supaya nak didik anak tu Menjadi orang yang berguna taat Kepada Allah, nanti bila aku mati Mungkin anak dapat doa Jadilah ha? Ha, Niat ha. Kenapa niat dia begitu tuan-tuan ha, Malam bangun tengah malam bangun minta pada Allah dimurahkan rezeki. Rezeki takat tu juga mak ayah kita dulu. Dia tak kaya, tak kaya raya pun. Tapi Allah memberikan cukup. Ha, pada dia yang sikit cukup, yang banyak pun cukup. Jadi Allah akan bayangkan kemiskinan di ruang matanya. Ha, dia tak boleh dia cakap walaupun kita nak buat untuk masjid. Walaupun kita nak berikan ni untuk Koperasi Masjid, tapi takkan kita tak Untuk ada tuan-tuan Masa Koperasi Masjid Zon 1 nak ditubuhkan ha, Koperasi Masjid Di Zon 1 nak ditubuhkan Jadi banyak projek yang perlu Kita buat supaya nak menjana ekonomi Koperasi Masjid Macam-macam benda nak jual Maka kita deal lah di kalangan Ahli-ahli lembaga Koperasi Masjid yang tujuan dia bila kita dapat memajukan koperasi masjid ni, jadi pencarum-pencarum, pelabur-pelabur yang RM100, RM300, RM500 ni, dia akan menginfakkan duit keuntungan setahun tu terus pada masjid-masjid yang ada di Zon satu. Tak ada niat nak masuk dalam bank sendiri, nak bagikan raya, tak ada. Tapi niat nak nak menjana ekonomi masjid tujuan asal. Tapi bila deal dengan orang-orang korporat ni tu entah, Oh, bila kita dengan orang-orang korporat Macam mana kita nak majukan korporasi Kita cakap tak boleh buat macam ni Berniaga dia Takkan kita berniaga walaupun lain Mesti, tak nak untung, mesti kita nak untung juga ha, Sebab tujuan dia nak berniaga tu Untuk dunia Bukan untuk akhirat Bila untuk dunia ni tuan-tuan Kalau dia tak dapat untung, dia tak nak buat ha, Ini beza dia dan tidak akan datang kepadanya dunia Kecuali yang ditentukan baginya Dia nak sangat Mengikut nafsu dia itu Tapi Allah tak nak bagi Sebab Allah tahu Kalau dia bagi ke dia Kalau bagi apa yang dia nak Dia akan cari lebih lagi Dan kalau tak bagi dia akan cari lebih daripada itu lagi Ini sifat yang Allah berikan kepada orang yang Cintakan kepada dunia Bukan tak boleh, nak ikut dunia boleh Tapi jangan lupa dengan Ketaatan kita kepada Allah SWT. Sebab duduk kat dunia ni tuan-tuan Hanya pejam celik Rasa-rasa Sayalah tuan-tuan Biasa terasa Boleh lalu dekat sekolah lama tu Rasa macam sekolah mendengar lagi kita ni Baru lagi rasanya Tapi bila tanya umur kita ni Eh macam Jangan tak percaya rasa macam muda lagi. Ah ha, sama dengan tuan-tuan, dah -tuan. muda 50 lebih, muda 60 lebih eh, rasa muda lagi, kuat lagi. Ha. Itu perasaan nafsu yang ada pada kita. Sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Man arada dunya fa'alay bil ilmi." Siapa nakkan dunia, dia kena ada ilmu. Kalau nak dunia aje, dia kena ada ilmu juga. Dia tak boleh membatu tuli wa man arad al akhirah fa bil ilmi siapa yang nakkan akhirat dia kena ada ilmu juga dia tak boleh nak membut tuli nakkan akhirat ikut sedap dia tak boleh dan kata sayna ali wa man aradahu ma sapun nakkan dunia aduna akhirat punna fa alayhi bil ilmi maka dia kena cari cari ilmu dia kena ada ilmu juga tak boleh nak membut tuli ah ha? Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, tak ada ilmu akhirat, nak cari akhirat, maka tak dapat. Kita buatlah tapi tak dapat. Kita nakkan akhirat, tapi kita tak belajar, tak ada ilmu. Kita buat-buat macam ada ilmu, ikut-ikut, baca-baca tuan-tuan, tak dapat. Kita akan dipesongkan oleh syaitan. Kita akan ditipu ditipudaya oleh iblis. Baru tuan-tuan hari Ahad semalam saya balik kampung. Baru Balik kampung cerita dengan ayah saya sembang-sembang Kata ayah saya ada Ada ahli Korea sini lah kata dia Bagi umrah kata dia Kawan-kawan dia Kawan masa kerja dulu Dia cakap Ada juga orang macam itu lagi kata ayah saya Kenapa kata saya Baru ni jumpa kat pasar kata dia Jumpa kat pasar Rabu boleh ke eh, Dia cakap dengar cerita Baru ni pergi umrah Ha, baru ni pergi umrah dia cakap Alhamdulillah dia cakap ha, Ayah saya kata Alhamdulillah pergi umrah dia cakap Ayah dia cakap Pergi umrah ni bagus ni ha, Yelah dia cakap Bayar hutang dia cakap Bayar hutang Terkejut dia eh, Hutang apa dia Hutang semayang dia cakap Astagfirullah Ayah saya cakap Mana boleh bayar hutang semayang kan? Semayang fardu kita kena kato Kalau kita tinggal kena kato yang sedia ada tak boleh nak tinggal Kita kena buat semayang Tak boleh sengaja tinggal Tuan-tuan, takde ilmu Eh pasal pun tak boleh, boleh dia kan Haa, oh, dia pula kata boleh Haa, ah, dia, dia kata semayang Kat majlis haram, seratus kali ganda Seratus ribu kali ganda tu Kira kadok terus Tak payah kadok tuan-tuan, kira ganti Hutang, kira hutang tu Haa ah, ah. Haa, ini tuan-tuan takde ilmu Haa ah. Ini dia nakkan akhirat tapi tak ada ilmu. Ha, ini bang. Yang akan dipisungkan oleh syaitan. Kita ha, takut benda ni berlaku. Ha, kita rasa selama ni tuan-tuan dulu kecil. Tak ingat dah masa kecil. masih ingat masa sekolah rendah. masih ingat tu masa sekolah menengah. masih ingat tu masa kerja. Awal kerja dulu. Ha, sekarang ni kita rasa tuan-tuan sekelip mata je. Ha, esok nanti kita dah masuk. Kita dah panggil oleh Allah masuk ke liang lahat. Sekelip mata je. Rasa-rasa baru ni dekat 60 tahun dekat dunia Tapi tak rasa apa ha, Tahu tahu sekarang ni rasa dekat Dalam yang lahat dia ha, ha, Sekejapnya hidup dekat Dekat dunia ha, Sebab itu Maka kena berhati-hati dengan Dengan dunia Yang kita jalani sekarang Maka tidak sewenang-wenang Kita mengerjakan Amal kehidupan di atas muka bumi ini tanpa taat kepada Allah Subhanahu Wa Jadi berhati-hati dengan dengan permainan-permainan dunia yang sedang kita jalani sekarang. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Jabir radallahu anhu berkata sebuah hadis yang cukup panjang kata dia apa aku hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah dihadir pada satu, satu majlis Nabi Datang kepadanya duduk dengan Nabi satu majlis Tiba-tiba datang satu orang yang cukup uh, kemas Pakaian dia uh, begitu terurus rambut dia uh, Berpakaian dengan serba putih Maka dia berkata pada majlis tersebut Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ya Rasulullah Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, apakah dunia itu? Jadi dia tanya kepada Rasulullah, apakah dunia? Apakah hakikat dunia sebenarnya? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud dia bagaikan impian orang yang tidur. Orang yang tidur ni tuan-tuan banyak mimpi dah. Ya. Ada mimpi suano. Mimpi terbang pun ada dalam tidur. Terbang, tinggi, orang cakap, seronok, cini, rasanya terbang. Punya. Indah dalam terbang, dalam mimpi dia itu. Kadang-kadang ada mimpi, dia lemas. Dia berenang lama dalam dalam dalam mimpi itu. Berenang tak habis-habis. Penat dia ketika ketika mimpi. Sedangkan penduduknya bakal dibalas dan diseksa. Kita mimpikan keindahan, kita mimpikan seksaan. Pada masa yang sama, orang yang mimpi itu dia kalau kabut. Kalau dia merasakan inikmat, dia senyum dalam tidur. Ya. Dalam dia letih, dia berenang dekat dalam air itu. Ha, bang, dia, dalam keadaan dia tidur, itu dia mimpi dia penat. Letih, sebab nafas dia. Ha, tapi impikan yang indah. Padahal dia dalam keadaan yang terseksa. Ha, ataupun hanya senyum aja. Lalu ditanya lagi, adan apakah dia akhirat? Maka laki kita ditanya kepada Nabi, apa dia oleh akhirat? Ya Rasulullah. Maka Nabi saw berkata, kekal sebahagian di syurga dan sebahagian di neraka. Bila cerita pasal akhirat, hakikat dia, natijah dia, sebahagian syurga, sebahagian masuk neraka, itu hakikat dia. Jadi tidak ada tujuan lain Bila kita dipanggil oleh Allah SWT Dua perkara ni Syurga, neraka ha, Itu tuan-tuan Bila berlakunya kematian Bila berlakunya satu-satu Musibah berkenaan dengan uh, Kematian Kita kena sedih dan kita kena insaf Diri kita itu uh, Kita tak perlu sedih Pemergian orang yang dah pergi sebab dia telah melalui suatu keadaan Yang kita belum tempuh lagi Kita kena sedih dengan diri kita sendiri Kalau kita sedih dengan orang yang pergi Tengok apa? Dia dah pergi Dia dah merasai kematian peritnya kematian Kita ni belum lagi nak merasai Kita belum ni ada persediaan Apa persediaan yang kita perlu buat Kita patut sedih diri kita ni Apa yang kita sediakan untuk akhirat Sebab dua jalan saja bila tujuh akhirat Syurga, neraka ha. Kita fikirkan Tuan-tuan apa yang kita sediakan Untuk akhirat Banyak syurga ke banyak neraka ya, Rasa-rasanya semayang lima waktu Semayang dah Ustaz Tak kira lah Ustaz ke siapa ke. Semayang lima waktu dah ok dah kan? Betul tuan-tuan Semayang lima waktu tu, tu berapa minit ya Berapa minit semayang lima waktu ha. Katalah Kalau kita kata tuan-tuan semayang, semayang Fardu ni katalah 10 minit 10 minit kali dengan 5 50 minit, tak sampai sejam Kita semayang 23 jam kita buat apa? Kita lara je itu tuan-tuan ha, Pergi kedai kopi Pergi kerja, tak ada niat ibadah pada Allah Semua kita buat Tapi tak ada niat ibadah kepada Allah Maka semua itu sia-sia yang, yang taat, yang baik Hanya sejam aja. Tuan-tuan nak, nak timbang Sejam taat kepada Allah dengan 23 jam Lalai pada Allah, mana yang berat? Apa yang kita dah buat Macam mana kita nak imbangkan Pekerjaan kita di dunia ini Untuk taat kepada Allah Yang 23 jam lagi Kita ada masa tuan-tuan cukup banyak Kita tidur berapa tuan-tuan 7 jam, 8 jam ditidur Katalah kita ambil 7 jam tuan-tuan 6 jam paling banyak pun Sejak umur kita 15 tahun Waktu kita dah balik tanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu SWT Sampai kutu umur 60 contoh Kita ada 45 tahun 45 tahun tuan-tuan Kita kalikan dengan 7 jam 6 jam Dalam kajian menyatakan Kalau 60 tahun kita hidup Kita ada masa umur Kita ada sepanjang lebih kurang 10 tahun tidur Kalau kita kira ke keleta tuan-tuan Lebih kurang 60 tahun kita hidup tolak dengan 15 tahun Kita baru nak balik 45 tahun kalikan dengan 6 jam kita tidur Selama berapa ribu hari Ratus ribu hari kita tidur tuan-tuan Jumlah dia lebih kurang Tak sampai 10 tahun kita tidur Tidur saja 10 tahun Tapi kalau 10 tahun tu Kita tidur tuan-tuan Dengan nak tidur tu ambil wudu Sebelum tidur ambil wudu Ikut macam sunnah Nabi Ambil wudu kita semayang sunat taubat. Kita pun baring ikut macam Nabi ngiring sebelah kanan, letak tangan atas pipi. Ya, mengadak ke Qiblat. Kemudian kita baca empat kul, tiup kat, dekat tapak tangan, sapu seluruh badan. Sebagaimana yang Aisyah ceritakan kepada sahabat Nabi SAW. Kemudian kita baca dengan zikir Fatimah subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Al Allahu Akbar 34 kali Zikir Fatimah Ikut sunnah nabi Alangkah banyak ya tuan-tuan 10 tahun kita tidur dalam keadaan Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat tuan-tuan 10 tahun tu Nak ditimbang, oh banyak Kita sebanyak-banyak tuan-tuan nah, Sejam Sejam katalah se Sehari sejam nah Setahun berapa? kaki nak bandingkan yang kita ingat kepada Allah dengan kita tak ingat kepada Allah timbang. Ayah eh, rasa-rasanya berat yang tak ingat. Ha. Ni nak pergi kerja, nak buat apa ingat, sebab itu diamalkan doa. Sebab doa tu nak fokuskan hati kita yang kita buat tu ibadah. Nak makan tu ibadah. Nak makan kerana Allah Taala. Nak mandi kerana Allah Taala. Semua perbuatan kita kerana Allah. Akhirnya segala kehidupan kita bermula bangun tidur sampai kita tidur adalah ibadah Barulah tuan-tuan 24 jam kali dengan berapa tahun kita hidup tuan-tuan Nak timbangkan setiap saat tu semua dalam keadaan ibadah kepada Allah Macam mana kehidupan kita nak seharus ibadah ha, Antaranya tuan-tuan macam ikut sebagaimana Seri Nabilah bin Rabah Batal saja ambil wudhu dalam ibadah batal aja ambil wuduk dalam ibadah. Kita nak kira setiap saat tu dalam ibadah tuan-tuan nak bandingkan dengan tidak ibadah, rasa banyak yang ibadah kalau kita wuduk sahaja. Sebab itu Sayyidina Bilal bin Rabah tuan-tuan dunia lagi. Nabi dah memimpikan Sayyidina Bilal bin Rabah dengan tapak kakinya dalam dalam syurga. Sebab tidak ada amalan lain. Hanya dia hanya berwuduk, batal wuduk, batal wuduk itu ke dibilang. Dia sentiasa kehidupan 24 jam dia dalam beribadah. ibadah Tuan-tuan, kita kekelip yang tu je Berapa banyak yang kita taat kepada Allah ha, Kalau ni kira-kira lah ustaz Semayang lima waktu ni orang lain tak semayang Orang tak semayang tu jangan kira Yang semayang ni tuan-tuan Sebab kita semayang ni Kita kira yang kita taat tu Ini kira-kira lah ustaz Empat waktu je kap. kan, Orang tak semayang langsung sama jugalah empat waktu kira tak semayang juga tak cukup ya susah tak sibuk kita tak apa sibuk kita kat dunia tuan tak sibuk dengan ibadah sibuk ke akhirat nanti tuan, -tuan. tak lari nak tepih kan ya. tak nak menepih kita ha baik itu tujuan kita hidup ni tuan-tuan ha. hanyalah untuk ta'abbudkan diri kepada Allah Subhanahu dan nabi ditanya lagi Apakah itu syurga Maka jawab Nabi SAW Syurga itu gantinya dunia Syurga itu gantinya dunia Jadi bagi orang yang sanggup meninggalkan dunia Mendapat kesedangannya untuk selama-lamanya Bagi orang sanggup tinggalkan dunia Bukan tinggal tuan-tuan Kita hidup kat dunia nak pakai juga dunia ni Kan? kalau tak pakai dunia lagi maksudnya kita tak hidup kat dunia kita ni. Ha. hidup dunia ni pakai dunia ni hanya sekadar sekadar nak lepas kita ke ke akhirat. Siapa yang sanggup meninggalkan dunia? Nabi pakai dunia juga. Nabi pakai unta. Ha. nak bagi mufast mu mufa, apa? Musafir. Hijrah pakai unta, pakai dunia. Tapi pakailah dunia itu untuk taat kepada Allah SWT Sanggup tinggalkannya Maka dia dapat kesenangan Untuk selama-lamanya di akhirat ha. Lalu ditanya lagi Apakah itu Jahannam Maka Nabi menjawab Gantinya dunia Bagi orang yang cinta kepadanya ha. Bagi orang cinta ha. Pakai boleh tapi jangan cinta Guna boleh tapi jangan cinta Beli boleh, tapi jangan cinta ya, Kita beli rumah besar Tapi janganlah dengan sebab rumah besar tu Kita lalai kepada Allah Tak sempat kita nak semai limau tu Tak sempat, hari-hari duduk depan Laman rumah tu cabut Cabut rumput, sayang kat rumah ni Panjang sikit cabut rumput Tak boleh, nak potong tak boleh Dia cakap, kita ni mesra alam Kita potong rumput, pakai mesin Dia keluarkan asap, tak boleh Kita kena cabut satu-satu, sayang dekat Rumah tu Kan? Ha, jadi melampau kecintaan tu sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dan tidak akan lepisah lepas daripada hajahannam untuknya. Ha, orang yang cinta dunia ni dia pasti akan merasai jahanam, neraka jahanam. Ha, ha, sebab kalau dia cinta pada dunia dia akan terlepas akhirat. Pasti dia akan terlepas daripada akhirat. Apa Tak bolehkah kita jadi ahli koprat? Tak bolehkah kita jadi kaya raya? Boleh. Silakan Sayyidina Osman bi'afan ahli koprat. Orang yang antara konglomerat. Orang yang kaya raya. Tapi ingat kepada Allah di antara sahabat-sahabat yang dijamin syurga. Ya. Lalu ditanya lagi, maka siapakah yang sebaik-baik umat itu? Maka dia jawab, Nabi Wasallam yang berbuat taat ketika di dunia. Orang yang buat taat pada dunia, itulah orang yang sebaik-baik umat. Ha? Kita ni adakah orang yang taat? Orang yang sebaik-baik umat? Ha, kalau kita orang yang sebaik-baik umat, maka kita ni orang yang taat. Ha? Masa kat dunia. Maksud kat dunia ni tuan-tuan, masa sihat. Masa sakit ni tak kira masa kat dunia Sebab dia pun bukan rasa kat dunia lagi dah Makan tak boleh, makan pun tak selera Orang duduk kat dunia ni senang eh? Boleh makan Boleh minum, boleh berlari Sehat tu badan Itu duduk kat dunia Hidup dekatnya Tapi kalau Baring eh? Nak makan pun pakai straw Itu bukan hidup kat dunia Itu hidup segan mati tak mau. Ya eh? Kan? Itu berlaku. Ah, ha. keadaan yang sebegini berlaku di neraka jahanam. Hidup pun tak mau, mati pun tak mau. Sampai sampai walaupun sampai dua biji mata bergerak-gerak biji mata kita tuan-tuan. Kan? Daging kita dah luluh dah hancur. Tengah dua biji mata bergerak, tak mati lagi. Sebab tak ada istilah mati di, di akhirat. Walaupun kita teruk di seksa, ya, walaupun kita teruk di azab oleh Allah, tetap tak akan mati. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana di dalamnya? Bagaimana orang yang taat kepada Allah itu, bagaimana kehidupan dia? Orang yang taat kepada Allah itu, bagaimana? Kata Nabi SAW, bersungguh seperti orang yang sedang mengejar kafilah. Ha, orang yang taat kepada Allah ni Dia bersungguh ha, Dia tak buat aci buat okelah. Okay Itu bukan orang yang taat kepada Allah Orang yang taat kepada Allah Sungguh dia untuk taat ha, Kalau dia nak ikut sunnah Nabi Masa tidur, ikut betul-betul ha, Ikut sunnah Nabi ni Takat Baca fatiha ni okey lah dia ya. Daripada tak baca langsung Ha, kita akan baca ahya Wa Bismillahirrahmanirrahim Kira-oke lah tu ya. ha, Itu tak ikut sunnah namanya Tu tak bersungguh dengan Dengan sunnah ha, Artinya ha, Boleh lah tu ha, Nak banding orang lain langsung tak ingat pada Allah Kita ni okey tak Orang yang taat itu adalah orang yang bersungguh ha? Bersungguh untuk taat kepada Allah Dan Berapa lama tinggal di dalamnya? Orang yang bersungguh ni tadi, ditanya tadi seorang lelaki yang taat kepada Allah. Apa yang berlaku di dalamnya, dia bersungguh untuk taat kepada perintah Allah. Berapa lama dia tinggal di dalam dunia? Jawab Nabi SAW, seperti lamanya orang yang tertinggal daripada kafilah-kafilahnya. Lamanya tuan-tuan, kita nanti tinggal bahas tuan-tuan. tertinggal bah. Tuan -tuan. Bas tu sehari sekali jalan Ya Tak ada sejam sekali Kalau dekat bandar ni sejam sekali Awal lebih lagi ni belah minit sekali Ya Dulu kampung-kampung tuan-tuan Sejam sekali Itu pun nasib lagi sejam sekali Ada sehari sekali pun ada Kalau tinggal tu memang pakat tinggal lama lah Besok pula kalau ada lagi Kat ni Kalau kita tinggal lama tuan-tuan Kalau kita tinggal kita Kat dunia ni Kita tinggalkan akhirat Artinya ada peluang lagi chance hidup kali kedua nak sekali kita ulang. Tinggallah kita sampai bila-bila. Bila kita terlepas waktu kat dunia ni, nasib kita ni tuan-tuan, kita tak bentuk nasib kita ni untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan gagal sampai bila-bila. Ha, kalau nak ingat pun masa sekarang nilah, masa kita sihat. Masa kita boleh fikir dengan baik, masa nilah. Ha kita nak supaya tidak terlepas daripada Peluang Allah subhanahu wa ta'ala Dan berapa lamakah antara dunia Dengan akhirat ha, Berapa lama Nak sampai ke akhirat tu ha, Lama ke sekejap Maka Nabi Menjawab Sekelip mata Sekelip mata Antara dunia nak sampai akhirat Sekelip mata Tuan-tuan ingat sekarang Menuh Ii rasa baru 10 tahun lepas baru anak aku ni dajah dajah 5 kan? sekarang dapat dah cucu kan sekelip mata aja kan sekejap aja ha, sama tentang tu eh rasa baru ni ni kawan kerja saya dulu ni kan rasa baru je kerja dengan dia tak tahu hari ni dah panggil kata meninggal dah dia sekejap aja Sekejap tuan-tuan Nabi S.A.W menganggalkan Sekelip mata, sama aja gitu tuan-tuan Kasa Kasa muda lagi dekat Itu dahubunya ya, Ada anak dah kita Ada cucu dah kita Eh sekejapnya ya. Dan maka Maka pergilah Orang itu dan tidak Kelihatan lagi, maka Nabi S.A.W bersabda pada sahabat-sahabat Itulah Jibril Datang untuk menzuhudkan kamu di dunia Dan datang untuk menggemarkan kamu ke akhirat ha, Supaya kita suka akhirat Supaya kita ingat akhirat ya. ha, Kalau kita tuan-tuan ingat pada akhirat Alhamdulillah ha, Buatlah ha, Kalau kita rasa nak berubah-ubah sekarang ha, Jangan tunggu lagi dah Jangan tunggu tak apalah, tunggulah minggu depan sikit Lepas gaji ke baru sikit boleh ni kot, ya. Tunggu ada duit sikit Kalau ya. ha. kita senang nak ibadah ha. Itu nafsu kita dah tu, tuan -tuan. tu Bila terasa je kita nak Rubah tuan-tuan Kuatkan aa, Kuatkan tekad kita Banyak doa kepada Allah Banyak benda tuan-tuan Kita tak selesai lagi, banyak benda ha. Banyak yang kita dah tahu Kita ni ada ilmu tuan-tuan kita Tahu tuan-tuan, waktu pagi tu ada Semayang, ha, waktu semayang Subuh, waktu semayang subuh kita tahu Kita tak semayang, kita lambat semayang Kita tahu lepas Semayang tu Waktu pagi tu ada semayang Ada semayang luha, kita semayang Kita tahu, teringin nak buat Tapi susah, malas nak buat Teringin nak buat tuan-tuan Kita cekalkan hati, minta doa pada Allah Minta doa tuan-tuan Jangan kita harap aja. saja Aku teringin sangat Teringin sangat macam orang nak semayang, semayang doha ke. Teringin sangat. Tapi 10 tahun teringin tak buat-buat lagi. Ya. Jadi kalau teringin tuan-tuan, kuatkan tekad banyakkan doa. Selalu berdoa. Bila selalu doa Allah akan makbul. Ya Allah tak nak makbul tuan-tuan, kita harap. Ya Tapi tak nak minta pada Allah. Ya. Jadi kita ingat, bila kita nak buat sesuatu tu, lepas mayang tu ingat. Doa, jangan lupa doa. Lepas doa dengan iman, kita semayang sunat doa Untuk kita minta kepada Allah Bangun tengah malam, nangis tuan-tuan Wajib nangis Kena wajibkan nangis Kalau tak nangis, dia tak mau sungguh Dia tak nak bersungguh Kalau tak nangis, dia tak ingat pada Allah ha. Kalau kita menangis tuan-tuan Minta bantu daripada Allah, Allah akan bantu ha. Minta sungguh Sama lah tuan-tuan, macam anak kita degil Anak kita degil, ni lah kata orang tua Budak-budak zaman sekarang degil Bukan budak, budak macam dulu juga. Dulu minum susu ibu, sekarang minum susu lembu Degil juga ha. Antara cabaran ni Susah nak bentuk Anak-anak kita ni Tengok cucu kita pun lain macam Dulu kamu masa kecil tak ada macam ni Ini budak-budak ni teruk sangat Sekarang ni Cakap pun tak mendengar, pegang rotan pun tak takut dia. Kalau dulu pegang rotan Dia cakap lari jauh dah dah Nugut lekat bau rumah. Sekarang tak ada. Nah minta doa pada Allah. Doa sungguh-sungguh. Hmm, ini dulu memang ayah kamu cerita juga dah juga. Anak dia ngikutlah ni juga. Tak nak, tak nak, minta doa. Kan? Sama dengan ayah lu sebab ayah tak nak doa juga. Kan? Ha. Tak bersungguh dengan Allah Subhanahu Wa sebab itu tuan-tuan Saya mengingatkan diri saya dan pada Kita semua Supaya kita kena berserah diri betul-betul kepada Allah Berserah betul-betul kepada Allah Bukan hanya mengharap semata-mata Kalau kita berserah tuan-tuan jadi Jadi Dan Allah dah tunjuk pada kita dah Ada satu cerita tuan-tuan Dia ni satu orang Pelajar tingkatan satu di kampung. Degilnya tuan-tuan, Allahu a'lam. Sampai jumpa satu orang satu orang yang dianggap dalam kampung tu orangnya, bukan bukan imam, dia, dia. Tapi orang anggap dia ni orang yang kuat ibadah. Dia cakap Tuan haji, dia cakap anak saya ni tak tahu nak cerita dia cakap. Ha. jadi bawa pergi mana, -mana dia cakap, bagi mana-mana dia cakap, memalukan. Mak ayah saya, saya ni mak ayah dia cukup malu Sebab dia guna perkataan tu Terlampau Menyedihkan Percaya tak percaya tuan-tuan Dia ni anak ni, anak lelaki, tingkatan satu Tapi dia punya bahasa tuan-tuan Eh hey, babi Kenapa kau lambat babi Cakap dengan mak dia tuan-tuan Oh tuan-tuan Terkejut tuan-tuan tengok, -tuan, tingkatan satu Dia main perkataan anjing babi Mak dia, ayah dia Pergi mana-mana malu sebab anak gitu tuan, tuan Tak tahu nak macam mana dia cakap Pak Haji nak ihtiar macam mana wallahualam. Oh. Tak pernah mak ayah tak pernah ajar. Mungkin disebabkan tengok TV ke, filem ke, terpengaruh dengan kawan dia. takut tuan, -tuan. Minta uh, minta ihtiar. Uh, minta ihtiar sekali bangun sembahyang hajat. Uh, bangun sembahyang hajat tuan-tuan sekali buat. Mohon pada Allah sebab itu semua daripada Allah Walaupun Allah tak bagi dia Tapi dia jadi dengan sebab Gangguan ataupun terpengaruh Daripada bisikan-bisikan syaitan Yalah dah jumpa Dengan kawan Dah seronok berzikir dengan perkataan tu Tak boleh pisah lagi dengan perkataan tu Bila keluar dia sebut benda yang tak elok ha? Walaupun Dengan ayah, dengan, dengan, dengan bapa dia. Ha, Bangun teman halam tuan-tuan Amalan-amalan hmm. yang dibuat oleh Salafus Salih, ulama-ulama dulu -ulama ha, Minta Pak Haji ni Pak Haji ni pun buat nah, Mudah-mudahan Allah ubah dia Tentang satu tuan-tuan, payah nak ubah ha, Dia bacakanlah Pada ayat, pada air Air yang dibuat Dapat air malam Jumaat Ataupun air zamzam. zam Tentang air malam Jumaat tu Hujan malam Jumaat, hujan Air hujan malam Jumaat kalau ikut sain tuan-tuan air hujan ni tak elok Kalau ikut sain Air hujan ni tak elok Dia berasid ya, Berasid ha. Tapi atas keyakinan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amalan-amalan yang dibuat ha, Dapat air tu Ataupun air zam-zam ha, Bangun tengah malam Bangun ini daripada mulut Orang yang bercakap dengan kita lah Kita tak nak buat Jangan ustaz nak jumpa besok ni Anak saya degil ustaz Minta minta air ya penawar kau ustaz Saya tak pandai buat Tak pernah buat pun Ini ha, atas amalan orang yang bagi tahu. Tapi kalau kita nak cuba insya Allah Minta pada Allah boleh buat Bangun tengah malam macam kena ambil air Bekas ke Kalau ada air besar sikit lah ha, Besar sikit Nak bagi minum Buka air tu kita baca Kita baca Uh, Bismillah Buat semayang tahjud Buat semayang hajat Minta pada Allah Ya Allah Anakku macam ni Ya Allah Minta baik Ya Allah Supaya dia gunakan perkataan-perkataan yang baik ha? Baca uh, Sedekah Nabi Surah Fatihah Kemudian baca empat kul Kemudian baca uh, Baca zikir Zikir Bismillah Baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 786 kali. Nah, ha, ini amalan-amalan tuan-tuan. Kenapa ustaz 786 juga? Kan. Eh, Allah wallah tapi amalan dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Ha, baca. Buat 7 malam. Tuan-tuan oh, gantangkan -tuan, senang nak ubah. Oh, senang ustaz satu malam juga. Senang, tapi buat 7 malam. Iyalah. Ingat senang tuan-tuan nak ubah orang. Nak ubah orang. Ha, ini daripada lidah satu orang yang kuat ibadah. alhamdulillah kita dapat ilmu tu. Kan? Ya. Ah tak larak nak buat. Kan? Ya. 786 kali baca. Habis baca 100 kali tiup. minta pada Allah ni ya Allah, baikkanlah si anu, bisayanu ya Allah, tiup. Habis 100 kali baca tiup 786. Taklah baca tu tu tu, tu. tak sampai setengah jam tapi nak dapat seminit pun susah, nak bangun tengah malam. Ya, ha. Malam kedua bangun, baca lagi, buat semayang hajat, semayang tahjud, minta pada Allah. Si pulan bin si tiup. Kalau kita ada cucu, tuan-tuan buat ke cucu. InsyaAllah. Selesai tuan-tuan, tujuh malam tuan-tuan panggil si ibu ni tadi. Ha, bagi minum ke anak ni. Bagi minum ke anak. Minta doa juga pada Allah supaya Allah ubah lidah dia ni. Apa pun berlaku tuan-tuan. Dia cakap Pak Haji. Tak habis air tu Pak Haji. Tak habis air tu. Berubah dia dia. Tak sebut lagi dah. Tuan-tuan dengar pun takut tuan-tuan. Dengar pun takut. Dia cakap ni ustaz. Ni, ni Pak Haji cakap pergi kenduri. Anak pergi kenduri. Apa ni anjing lambat. Teh hegeh hegeh. Oh tuan-tuan. Takut tuan-tuan dengar. Ada lagi orang tu. Tapi Allah dah. Dah ubah dia. Haa. Itu nak tengok tuan-tuan kesungguhan Kalau kata buat satu malam ni Tak boleh malam ni kita bangun Kan? Tapi atas kesungguhan Tujuh malam tuan-tuan Tujuh malam, sungguh Nak tengok kesungguhan yang kita ada Allah akan makbulkan Sama dengan ibadah-ibadah yang kita buat tuan-tuan Kalau tak bersungguh kita buat Sama kita buat semayang faltu, tak bersungguh Buat macam biasa Azan kita pergi yang tu Balik semayang habis Apa rasa semayang? Tak ada biasa je tak ada kesungguhan. Tapi kalau bersungguh semayang tuan-tuan ingat nak hakikat semayang nak kan ingat pada Allah waktu tu tuan-tuan dapat. Ha, sebab itu bila Ramadhan tuan-tuan ramai orang dapat. Ramai orang tak banyak dapat banyak sikit dia dapat. Allah sedapnya semayang dah jaga Ramadan ni. Tak terasa sembahyang 20 waktu dah jaga. Rasa sekejap seronok aje. Sebab bersungguh nak buat Kenapa? Kenapa sedap? Kenapa bersungguh? Sebab setahun sekali. Kan? 30 hari tu tak adalah, lepas tu tak ada lagi dah. Oh ni lah tu nak jumpa tahun depan, baru nak dapat. Kan? Nikmat ni daging ayam tuan tuan dulu zaman dulu tu jumpa setahun sekali, tuan-tuan. Bila sekarang ni hari-hari jumpa tak ada nikmat lagi dah daging ayam. Ya. Kan? Nah, Sebab kita jumpa hari-hari. Ini Ramadan dia jumpa sekali-sekali Yang itu nikmat sangat tu yang dapat terasa kemanisan ibadah ha. Tapi kalau kita buat Dengan buat hari-hari itu -hari Dengan bersungguh-sungguh ha. Kemanisan beribadah secara Berterusan Takkan putus lagi dah Akan ingat, bila semayang dia ingat Bila semayang, semayang jadi ingat ha. Baik itu amalan juga Sahabat-sahabat uh, dulu bila nak semayang tuan-tuan, dia ingat mati Bila nak semayang, masuk je nak semayang Kalau nak pergi masjid, masuk pintu masjid Dah terbayang dah Dia telah disediakan kain kapan Untuk dia Oh takut tuan-tuan Makna ni Allah bagi peluang Semayang ni semayang terakhir Dia buat sungguh-sungguh kan. Sebab itu peluang terakhir Setiap kali nak semayang, dia akan anggap Inilah semayang terakhir aku Allah bagi peluang last lah ni sungguh-sungguh buat. Ha tak adalah masa nak bergura masa tu tak adalah kan. Ingat sangat sungguh-sungguh pada Allah. Ha, begitulah tuan-tuan kesungguhan kita untuk buat banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nak ikut sunnah Nabi makan. Ha ini kita nak makan ni Baca doa Allahumma amin. Tak ada. Sungguh macam mana ha, adab betul-betul kita nak makan ni anak-anak meja ni. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa betul. Allahumma barik lana ya Allah berkatilah bagi kami fi ma razaqtana apa yang telah engkau rezekikan pada kami. Duduk tengok ni. Allah rezeki kepada kita. Wa qina azaban nar dan peliharalah kami daripada api neraka. Oh, makan tu berasa tuan-tuan. makan tu berasa. Ah oh, ini tuan-tuan makan oh ha sunnah tak berasa tak, tak ikut sunnah ha. Ha. jadi buatlah pun tuan-tuan puluh tahun tak ada rasa nikmat dalam makanan ha sebab itu nak buat kena kesungguhan ha? kena penuh perhatian dan juga kesungguhan kepada Allah Subhanahu muslimin dan muslimat rahimakumullah ha. dan yang terakhirnya dalam sebuah hadis Abu Umbaydah al-Asali berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ushriba qalbuhu hubbat dunya ilta qalbuhu minha bi thalasin Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang telah meresap dalam hatinya cinta dunia maka terikat hatinya dengan Tiga ha, kalau dia ni telah terikat dengan dunia dah meresap hati dengan dunia oh tuan-tuan Besok ni Nak kena dapat tu Kalau tak dapat dia cakap Bulan ni sangkut kita nak bayar Kalau tak dapat juga tu Projek tu yang ada tu rm ribu tu Habislah rosak kita Terbangkalai kita Dia ingat nak tidur ni Besok pagi-pagi kena pergi dah Besok tu nak buat tu dah ingat dunia dah ha? Dia diresapi oleh Oleh dunia syugla la yanfakku ghanaaka wa amalan la yablugu mantaha wa hirsun la yudraku kata nabi siapa yang telah meresap dalam hatinya cinta dunia maka terikat hatinya dengan tiga yang pertama kesibukan yang tidak akan terlepas kesukarannya. oh susah tuan, -tuan sibu ni nak ambil masa lima minit nak pergi ambil wuduk semayang, susah dia sebab, sebab dunia telah dirasapi ke dalam hatinya Kita ni senang tuan-tuan rasa-rasa Masa waktu itu kita pergi semayang Dengan azan kita berhenti pergi semayang Sebab, sebab hati kita terlepas daripada resapan-resapan dunia Mudah kita untuk menuju Allah Tapi kalau orang sebut dengan tuan-tuan, eh hey, saya ni ustaz bila ada masa nak datang ni nak sain ana nak nikah ni oh kalau nak ikut masa ustaz saya tak ada masa juga oh ah ya ni dah saya ni sibuk tuan-tuan ustaz -tuan. 24 jam sibuk ini pun kebetulan oh, kebetulan tuan, tuan Allah sibuk sungguh kan? ha, jadi nak terlepas daripada tu susah ha, dia akan ha, disebukkan oleh dunianya yang kedua terikat hatinya itu dengan angan-angan yang tidak ada hujung puncaknya. Angan tak habis-habis. Habis satunya sana. Habis sana tu kita kena buat lain. Oh, plan tu bukan untuk bulan. Plan dia lima kan 3 4 tahun. 3 4 tahun. Ya. Dalam fikiran tuan-tuan tu -tuan, tak adalah, tak ada benda lain. Melainkan yang diingat plan dia tu untuk 3 4 tahun ke hadapan. Ha, jadi tak ada masa nak ingat pada Allah. Jadi fikiran dia itu hanya penuh dengan angangan, ha, angangan untuk dunia. Dan yang ketiga kerakusan yang tidak dapat mencapai kekayaan atau kecukupan dia. Ha, dia akan, dia akan dapat dunia dia itu ha, dengan penuh kerasuk kerakusan. Oh, kalau sebut aja bab meniaga tuan-tuan tak apa jadi dekat. Tapi kalau tuan-tuan tinggal -tuan, dunia tuan-tuan, kita hidup tak lama ada rezeki betul lah, tak benda lain dia. mati mati mati. Ya. Tak ada cerita kita nak kaya kerja dia. Ya. Tak ada cerita ke nak duit lebih. Nak tanam saham banyak-banyak tak ada cerita kerja ya. ini cerita pasal mati, cerita pasal sembahyang, pasal Batal pasal solat. Ha, tak ada cerita lain ha, Rakusnya dengan kekayaan Ataupun Tidak mencapai kecukupannya Tak cukup-cukup Sampai bila pun tak cukup Nak mati besok pun cerita cakap mana tak cukup pergi ha, Cakap benda duniaan lagi Sakit-sakit dah ni Kawan-kawan datang lawat Kawan datang pergi datang ziarah Doktor cakap apa ni Tengok kata dokter cakap tak larat makan 2-3 hari ni adalah laporan sudah tiga hari tak ada makan ni ya? bukan apa tak ada makan ni dia jengal. saya risau tu dia jengal. siapa yang nak urus tu dia kak tapak tak ada orang tengok dia jengal. oh duk sakit dah ni tak lagak makan tiga hari makan muntah makan muntah tapi duk fikir lagi bab wadunya saya tak, tak tak makan ni tak apa lah juga tapi siapa nak tengok kat sana dia jengal. oh tuan-tuan patut risau sebab rezeki dia sudah tak ada kan Dunia ha, Tapi ingat lagi Gila lagi kepada ha, Keduniaan Sedangkan dunia dan akhirat Sama-sama kejar-mengejar Dunia nak kita kejar Akhirat pun kita nak kena kejar Kita berkejaran kat dunia Kita berkejaran di akhirat Tapi kalau berkejaran di akhirat Kita akan dapat berkejar kat dunia Dapat dan juga Hilang ha, Dapat dan hilang Dapat tak cukup yang digendong keciciran kalau berkejaran untuk akhirat tuan-tuan akhirat menunggu kita akhirat menunggu kita ha, tunggu masa je kita nak panggil lagi. bila ke wallahu alam sedangkan dunia dan akhirat sama-sama kejar mengejar maka siapa yang mengejar akhirat dikejar oleh dunia ha, siapa yang teringin siapa yang bercita-cita untuk akhirat dapat kebahagian akhirat maka dia juga akan dikejar oleh dunia Dunia sentiasa mengejar dia ha, Kita ni tuan-tuan Yang ada ni kita anggap cukup Tak apalah, ini rezeki yang kita dapat Pada yang sesama tuan-tuan Jiran kita, ooh, tengok Pakai kita besar, pakai sofa Baru, ooh, rumah besar ee, Taman dia pun cantik Tukar landscape baru ee, Tukar pagar baru, Allah Kita pun dikejar oleh dunia ya? Tapi tak apa Kita hanya dikejar sebab kita tak mahu dengan dunia Ha. bukan tak mau dunia tapi sekadar kita nak pakai untuk dunia dan sesiapa yang mengenyar dunia dikejar oleh akhirat ha. orang yang sibuk dengan dunia tuan-tuan sebenarnya dia juga dikejar di akhirat ha. dikejar oleh akhirat sibuk sangat sibuk dengan dunia tuan-tuan pada masa yang sama ada cakaplah aku ni tak ada tenang hidup aku ni nah ha. tapi cumanya bila dia dah kejar dunia dia terlepak akhirat Akhirat kejar juga dia, tapi tak dapat Nak dikapai sebab Sebab dia mengejar dunia Akhirat dekat belakang kejar tak dapat Jadi bila kita kejar dunia Akhirat berlari kejar kita Di belakang Sebab kita kejar macam kita kejar bola Tak dapat bola kita kejar dia Orang belakang kejar juga Kita dapat bola orang belakang tak dapat Kalau kita kejar akhirat kan Kita kejar akhirat Dunia kejar kita tapi bila kita kejar akhirat, kita dapat akhirat, maka dunia tak dapat pada kita. Dan sesiapa yang mengejar akhirat, dikejar dunia sehingga menerima cukup daripadanya rezeki. Dan sesiapa yang mengejar dunia, dikejar oleh akhirat sehingga tiba matinya, yang mencekiknya. Dan dengan tiba-tiba dan mendadak. Ha, siapa yang kejar dunia, tuan-tuan, dia juga dikejar oleh akhirat. Ha, tetapi dia tak dapat untuk meraih akhirat. Sebab dia telah mengejar dan mencintai dunia Yang akhirnya dia akan mati dalam keadaan yang cukup mendadak ha. Sebab fikir, terlampau fikir cinta sangat kepada ha, kepada dunia Orang yang cintakan pada akhirat tuan-tuan, dia tak akan mati mendadak ha. Sebab dia fikir ingat pada Allah, macam mana aku datang kepada Allah Ha, hati dia sentiasi hidup Untuk ingat pada Allah Apa cara perbuatan yang nak buat Dia akhirat Ini nak buat tak baik ni. Tengok ha, Nak jual besi ni pun Ingat akhirat ya. Ini besi ni bukan besi aku eh. ya. Tengok orang terbawa Nak jual besi ya. Tengok besi yang payan tu berkilat kerum Mana dapat Allah Kalau kita panggil lep masa ni Jual kat pakcik ya. Artinya dapatkan kita murah dengan harga yang murah. Tapi benda tu benda curi. kan? Kalau kita tak fikir akhirat tuan-tuan, eh aku boleh dapat barang yang cukup baik dengan harga yang murah. Tapi fikir-fikir, fikir akhirat, aku beli barang curi ni tuan-tuan, eh tak ke mana. Besok aku akan ditanya oleh Allah SWT. Fikir pada akhirat, maka kita akan uh, hidup dalam keadaan yang uh, cukup bahagia. Sebab janji Allah subhanahu wa ta'ala akan tiba Sebab itu tuan-tuan Waktu ni cukup menakutkan kita Bila tarik aja, Tuan-tuan Bila sedetik aja ditarik Ketika itulah Matlamat kita Antara dua Sama ada Surga atau neraka So sekarang ni tuan-tuan Tanyalah diri kita Kita memilih jalan ke surga ke jalan ke neraka tapi pilih jalan syurga tu cukup ke tak cukup, kita pilih. Ha, kita nak cukupkan lah kehidupan kita 24 jam tu dengan jalan ke, ke syurga. Tapi pilihlah jalan ke syurga, tak cukup. Tak cukup minyak nak pergi syurga. Yeah. Sebab kita hanya buat amalan tu daripada 24 jam tu, sejam je kita buat amalan. Macam mana kita nak jadikan kehidupan kita seluruh dengan amalan? Ha, niatlah untuk kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang paling mudah macam Bilal buat dengan berhuduk. Ya. Kalau tak wuduk pun, tuan-tuan susah, ha, buatlah. Ni nak pergi naik motor, ingat pada Allah. Aku nak buat naik motor ni kerana Allah. Aku nak berjumpa dengan orang ni kerana Allah. Aku nak buat sesuatu ni kerana Allah. Ha, jadi, apa pun yang kita buat dekat dunia ni, tuan-tuan, apa pun... Ha, Apapun sama ada dengan keluarga, dengan anak, ha, tak adalah jadi penganiayaan. Takkan aku nak merah istri aku ni kerana Allah. Ha? Aku nak tengking istri aku ni kerana Allah. Aku tak puati dengan jiran aku nak kena dengan mereka ni. Kan? Kerana Allah. Tak. Bila buat kerana Allah, tuan-tuan, kita berhati-hati. Tidak menyakiti saudara kita. Kita buat sesuatu yang sebabkan kemurkaan Allah. Jadi kehidupan kita itu akan sentiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bila kita buat keduniaan kerana Allah, maka kita dapat melakukan ibadah dan pada masa yang sama ibadah keduniaan yang kita buat itu juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim dan Muslimah rohimakumullah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita taufiah sehinggalah kita dapat menghadap Allah. Dengan tujuan yang betul kepada Allah Dan juga tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang menyesal Sebab selalu saya ulang tuan-tuan Tidak ada rekod dunia ni Orang yang sejak zaman Nabi Adam hidup sampai sekarang Tidak ada rekod dunia orang yang hidup zaman Nabi tu hidup sampai sekarang Ertinya tuan-tuan, orang paling lama pun hidup. Kalau kita nak lebih kata pun 100 tahun lah sekarang. So, sekarang ni tuan-tuan dalam jangka masa kita mula hidup, hari jadi tu selamat hari jadi. Dalam jangka 100 tahun tuan-tuan, kita pasti akan mati. Sebab rekod dunia sekarang ni, kalau nak ada pegang 110, 120 tu, dalam dalam dunia ni, berbilang manusia ada seorang, ada dua orang, itulah. Kan? Yeah. Kalau nak lebih pun 150, dalam jangka 150 tahun kita akan mati. Ha, tapi jangan tunggu 150 tahun baru nak taubat. Ha, ha, jadi itulah. Mudah-mudahan dengan dengan uh, perbidalan yang sedemikian, uh, kita boleh taat kepada Allah dan juga kita mencari kerezaan Allah SWT. Ha, tak kata dah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua apa yang penting kita melakukan semua itu atas ketetapan Allah Subhanahu Kita tangguh dengan tasbih kafarat dan surah al-asr subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiru wa atubu bismillahirrahmanirrahim al innal insana fi khus. illa alladheena amanu wa 'amilus solihati wa tawassabil haqqi wa tawassabissabr a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رضينا بالله رببا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الصراط المستقيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سيدنا محمد وعلى آله وصحبه